Володимир Малик. Князь Кий. Роман. Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» 2012 року. Головною темою творчості відомого майстра української літератури Володимира Малика 1921-1998 роки була вітчизняна історія – від сивої давнини до наших часів. Дія роману Князь Кий відбувається у середині першого тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного гунського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов'янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премією імені Лесі Українки. Читає Ольга Лях. І було три брати одному ім'я Кий, другому щек, третьому хорив, і сестра їхня либь. Сидів кий на горі, де нині у Боричів, а Щек сидів на горі, яка тепер зветься щекавицею а хорив на третій горі прозвані від нього Хоревицею. І зрубали вони Град в ім'я брата свого найстаршого, і дали йому ім'я Київ, і був навколо Града ліс, і бір великий, де ловили звірів. Були вони мужі добрі, мудрі і досвідчені, і називалися полянами. Від них є поляни у Києві і до сього дня. Повість временних літ. Брати, чотири вершники у білих полотняних сорочках, тримаючи у руках короткі списи, вискочили з густого зеленого гаю, і помчали на уперейми табунові сайгаків, що вузькою звериною стежкою піднімалися після водопою на крутий берег. Перелякані тварини на якусь мить завмерли, куди тікати. Потім табун розділився. Задні стрибнули у воду і попливли до протилежного берега, а передні, мовжовті вихори, гайнули у степ. Та ще швидше просвистіли у повітрі гострі списи, і кожен з них знайшов свою жертву. Чотири сайгаки упали на м'яку траву, Забилися у передсмертних корчах, Тужний зойк розітнув полудневу тишу. Один з вершників, старий, З довгою силою чуприною сплигнув з коня, Витяг шкіряних піхов широколезого ножа. «Не гайтеся, отроки. «Переріжте жили, випустіть зайву кров, щоб не зіпсувати м'яса. То дивіться, не понівечіть шкури». Отроки, двоє з яких мали вже молоді рудуваті борідки, теж вихопили ножі. І кожен кинувся до своєї здобичі. Управний помах із перерізаних ший цівками забила Яскраво червона кров. Ловці витерли об траву ножі, Стягнули здобич докупи. Старий став ногою на сайгака, Підняв угору важкі вузлуваті руки. Сива грива довгого волосся Розірвалася під подовом легкого вітерця. З-під кострубатих теж сивих брів що різко виділялися на засмалому, змошкуватому лобі, у небо глянули по молодечому ясні очі. О, ясноликий, хоросе, світовиде, і ти, грізний перуне, ви чуєте мене? Примітка. Хорс, хорос, Дажбог, бог, бог, Світовид